Süleymanın məsəlləri 4-cü fəsil Ey oğullar, Atanızın verdiyi tərbiyə qulağınızda qalsın, İdraki dərk etmək üçün diqqətli olun, Çünki sizə yaxşı dərs verirəm, Təlimimi atmayın, Mən ata ocağında, uşaq olanda Anamın yeganə balası olanda, atam mənə təlim verərək, dedi. Qoy qəlbin sözümə möhkəm bağlansın, Əmirlərimə əməl et ki, ömrün uzun olsun, Hikmət qazan, idrak qazan, Sözlərimi unutma, sözümdən çıxma. Hikmətdən ayrılmasan, O səni qoruyar, Əgər onu sevsən, səni saxlayar. Hikmət hər şeydən üstündür, Gərək onu qazanasan, İdraka sahib olmaq üçün bar yoxunu verəsən, Onu üstün tutsan, səni ucaldar, Əgər ona bağlansan, səni şərəfə çatdırar. O, sənin başının gözəl kələngi olar, Başına şərəf tacı qoyar. Oğlum, məni dinlə, Sözlərimi qəbul etsən, ömrünü uzadarsam. Sənə hikmət yolunun təlimini verirəm, Düz yolda gəzdirirəm, Gedəndə attımların büdürəməz, Qaçanda ayaqların sürüşməz, Aldığın tərbiyəyə bağlan, ayrılma, onu saxla, o sənin həyatındır. Pislərin yoluna ayaq basma, şər insanın yolu ilə getmə, çəkil, bu yolun yaxınından belə keçmə, uzaq dur, başqa bir səmtdən yolu keç, Çünki şər adamlar pisliyətməsələr, yata bilməzlər. Kimisə yıxmasalar, yuxuları qaçar. Şərin çörəyini yiyərlər, zorakılığın şərabını içəllər. Salihlərin yolu isə, dan yeri tək şəfəq saçar. Nurunu artıraraq gündüzə qovuşar. Pislərin isə yolu zülmətdir. Onlar nəyə görü büdrədiklərini bilməzlər. Oğlum, sözlərimə fikir ver, dediklərimə qulaq az, Onları gözlərinin önündən ayırma, onları ürəyində qoru, Çünki onları tapanlar həyat və can sağlığı tapar. Hər şeydən əvvəl öz ürəyini qoru, çünki həyat çəşməsi odur. Əyri danışığı ağzından götür, azğın dodaqları özündən uzaqlaşdır, Gözlərin irəliyə baxsın, Dübbə düz qarşına nəzər sal, Getdiyin yolu düzəld, Yollarını sahmana sal, Nə sağa, nə də sola dön, Ayağını pisliydən çək,